hazudik az ember. Nem is hallottam a zenét, és látod elkezdek ilyen hogy ha-ha-hukat benyomni, mintha azon a hullám hosszon lennék, de nem voltam azon, nem követtem most a ledze perint. Nem mindig mondom, hogy egy szerencsét, hogy nem tévében vagy. Igen, arról, hogy mit hiszünk el, hogy lehet manipulálni, erről fog szólni most a mai ige, és uh, mi, minek hiszünk, a szemünknek, vagy a fülünknek. Ugye a Tamás probléma múlt héten volt, mely szerint azt mondja, nem hiszem, ha nem látunk, meg nem nyúlok bele a sebeibe. És tegnap este a barátommal a szamáriai asszonyról beszélgettünk, és pont uh, azért volt az érdekes, és gondoltam, hogy maradnék még a Tamás problématikánál, mert... Uh, ő talán Tamás női párja lesz. Majd elmondom a, a, a történetet is röviden, mert kevéssé e, e, protezált történet ez, tehát ami röviden annyit jelent, hogy Isten kijelenti magát egy élő embernek. Nem sok van a sztoriban Mózes, illés, meg Azért mondom, hogy, hogy érdekes ez a szamáriai asszony, ö, ö, hát lényegében ez senki. Azon túl azt tudjuk róla, hogy hát szereti a pasikat, több is volt neki, meg most is van, és ö, tehát azt mondanánk, azért jár, na hát majd mindjárt elmesélem a történetet. Mesélj, de, de tényleg még közbeszúrásképpen um, egy ideje Még. már ismerlek, hogy mióta tisztellek, azt nem mondom, um, de um, neked tényleg van olyan baráti köröd, akikkel, ha lejulsz, akkor a szamáriai asszonyról beszélgettek, mert az előbb <gül> kézzel van. Ja. van közt egy szociológus, ki uh -huh. kik volt? Igen. Szociológus. De nem, szakmaszerűen van az, hogy érdekesebb. Uh -huh. Egy nyomozó, uh -huh. egy uh, filmrendező, uh -huh. És egy uh, pizza futár. Adott esetben lehet, hogy, ne, hogy egyikük sem ő. Egyikük sem ő? Tényleg nem volt köszönhető. <há> <há> hát ezt nem hogy ráélesztettél? <há> nem volt, volt. Szakmák, de az Nem bőgratulj. volt, és uh, hallgatunk hozzá a zenét. Uh -huh. Azért nem Ez így szoktuk szórakozni, csak uh, most véletlenül kultúrába belecsúsztunk, de hát uh -huh. nem baj, érted? Jó, oké, okay. csak volt a közbeszúrás, <gül> Jó, szélteni. igazad van, hogy szombat este jobban is el lehet <gül> az időt, de nem. nem mondtad. <gül> Jó, mert akkor a könyv, a könyv. És akkor az, azért gondoltam, hogy most nem az evangélium, hanem á, ennél most. a problémánál maradnék, mert a Tamás múltkor ugye említettem, hogy én is Tamás vagyok, és azért alapvetően, ha hiszem, ha látom, a legborzasztóbb az, hogy amikor, és itt azonnal aktualizálom az igét, amikor kialakul a sztereó valóság, Murakami erről ír a regényeiben, de a Matrix film is erre utal, de mondjuk a habony művek is a Matrix valóság egyik nagy gyártója, tehát amit látok és amit hallok, és biztos, hogy el lehet hinni, fú, abban a pillanatban nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerül a, a médiát fogyasztó ember, E, és akkor még a trollokról nem is beszéltem. A, mi van, hogyha ez a harmadik háború, vagy a brajer hisz én, is, az a médiában is zajlik, valószínűleg zajlik. E, tehát e, valakinek a rossz hírét kell tenni, karaktergyilkolások. Na, ez a szamári asszonynak a karaktergyilkossága már megtörtént, azért jár délben a kútra. Mert az a helyzet, hogy mennek Szirakúza felé a Jézus és a haverjai, és hát sok minden nincs náluk, mindig ott kell bevásárolni, és akkor itt Szamáriában a, a kútnál lepihennek, és elmennek kenyérért a, a, az apostolok, későbbi apostolok, és de Jézus ott marad és ücsörög. És egyszer csak ilyen jó messziről kinyílik egy házkapja, és jön egy nő. Dél van, azért az emberek nem délben mennek vízért, mert ennyi eszük vannak, akkor nagyon meleg van, hanem reggel, de hát valószínűleg ezt a nőt már Egyszerűen mindenkit levart a faluban, és, és amikor jön ez a, a, a, a nő, akkor azt mondja neki Jézus, hogy adj innom. A nő így megdöbben, mert azért ez egy keleti társadalom, vagy a pasi, oda szól a nőnek, hát talán parancsolni még parancsolni, de ez kérés és elkezd vele beszélgetni. Nagyon hamar rájön, hogy valami gond van az egész helyzetben, mert a fickó, ez a 30-as fickó, ez látja az életét. Mondja is neki, hogy a férjére hivatkozik, de azt mondja, hogy fú, férje, hát volthat is. Ebből a nő megérti azonnal, hogy miért tudás van az illető, és föltesznek egy vallási kérdést, hogy hol imádják az Istent. Fú, nagyon jó kérdés. Egyrésztől fantasztikus, hogy egy nő teológiai problémával kezdi, ez mondjuk az akkori zsidó társadalomban elképzelt. Tehát egy volna, hogy egy szamáriai asszony megkérdezi a rabit, hogy figyelj, hol imádják az Istent. De ez egy különleges léthelyzetnek látom én, amelyben Jézus válaszol rá, borzalmas dolgot mond egyébként. Azért nem szokták ezt a szamáriasszony történetet elővenni, mert nagyon súlyos dolgok. Azt mondja, hogy sem azon a hegyen, sem Jeruzsálemben nem fogják imádni az Istent, és csak akiknek a szívükbe szeretet lesz. Ez sajnos nagyon összecseng az apokalipszis jóslataival, ahol a, a minden eltűnik, a hit is eltűnik. Tehát a, a, a, a, ennek a ténynek az igazságával, mint jóslással nem akarunk szembenézni, de nem ez fog dönteni. De Tehát, hát, hogy szólt, hogy hol fogják imádni az Istent, vagy hogy hol imádják az Istent? Ha, hogy figyelj, az a Jézus utolsó mondata, szívedben imádod Istent. Uh -huh. Ez van, ez, így fejezi be. Sehol. Tehát, ha kérdezed, hogy Jeruzsálem, uh -huh. Jeruzsálemet mindenki el akarja foglalni. Minden világ valláshatalom a világ legbékétlenebb városa lett. Uh -huh. Uh -huh. Talán ezért. De, a, de talán azért is, mert, mert nem érdekli őket a Szamári Asszony történet. van még egy lépés ebbe az egész izgalmas kérdésben, hogy. De hát ezt innentől én is elkezdtem hinni ezt, hogy persze építünk templomot, meg megkereszteljük, megszenteljük a helyeket mert kell az nekünk. Nekünk kell leginkább, nem Istennek. E, e, minden templom, ami gyönyörű, azért benne van az ember hivalkodás. Hála Istennek, mert szépen ott redám. Ki mondja azt, hogy kell az nekünk most? A műsorvezető, vagy pedig idézett azt, aki ott a beszélgetésben részt vett? Egyet értek velük, egyetértek értek velük, nekem is segít az építészet, csak mondom, hogy de nem hiszem, hogy ez a hit, a, a, vagy nem hiszem, hogy ez megment minket. Uh -huh. e, így a pápával egyetértek, a kerítések nem fognak minket megmenteni, uh -huh. sőt csak eszkalálják a problémát. Tehát most nagyon érdekes helyzetben vagyok, mert én kritikus vagyok a saját egyhazommal szemben, de pont a pápával szemben nem, aki hát nagyon következetesen Na e, most a, a, a szammáliai azt mondaná, mi, most jön a nagyon fantasztikusan pillanat, mert teologizálnak, hogy sehol nem adják majd az Istent a végén, hogy uh -huh. a, végén. a végén, a történelem végén, hogy mikor kezdődik a történelem vége, azt nehéz megmondani, tudod? hogy a, a Kubricknak sikerült Kubricknak meg egy-két történész is állítja, hogy vége van azonos -e a kezdet a véggel, amikor meglátják azt a bizonyos márványtömböt na mindegy, menjük Hegel Hégel, Hégel megjósolta, hogy már nem is le, vége lesz Aha. és az mindenki rögött Hégelen mert nem úgy tűnt az ábra, hogy a történel de most az ISIS korában lehet, hogy égelt, már nem rögök ki annyi, hát annyian. Ez nem, ez... nem legyintek én arra az a... ISIS-re, mert nagyon nem, csak azért is nem de... feltétlenül bölcs dolog. Nem bőzs dolog, de akkor nem értem, hogy hogy lehet, hogy a világ háborúban vele, és képten legyőzni. Mondják, hát, jó. Um, van egy olyan békevel kapcsolatos békebeli mondás, hogy az a valami, az a kezdeményezés, amit már száz befolyásos üzletember rak, abból törvény lesz. Tehát, hogyha átfordítjuk ezt a háború vagy a hadviselés nyelvére, hogyha nagyon el akarnák és összefognának kezűben a szövetségesek, a még szövetségben egymással nem lévők fogni, akkor elpusztítanák az íziszt. De bőven elképzelhető, hogy olyan is van benne, Mm, bocsássa meg nekem a világ, hogy akkor űr keletkezne az izis helyén. Így van, ezért mondom, hogy a hatalom az soha nem változik. Jó, a Róma osz meg, uralkodj elve, ami volt Jézus idején is. Az érdekes az, ami, amit mert téged a teológia annyira nem érdekel, de nem hagyom magam. Nem magázzál Hogy, a ha, a hogy, hogy, hogy azt mondja neki a, a nő, hogy azt ígérték, hogy eljön a messiás. Te vagy az? Most nagyon leegyszerűsítem ennél jobban kérdez. Ugye ez rendkívül nehéz pillanat, ugyanis egyrésztről egy messiásról nem maga mondja magáról, hogy messiás, hanem mások mondják. A Barcelonánál is azt ígérték, hogy eljön a Messiás, aztán volt a... Mondom, hogy idétlen a Gábor. Igen, azt láttam ki. Tudom, azért mondom, hogy hanem azért is, mert lényegében a kereszényeket és a zsidókat aztán ez a kérdés szét is választja uh -huh. mind a mai napig uh -huh. tehát ez a Krisztus nem csak arról van szó hogy van egy fantasztikus ember fantasztikus tulajdonságokkal nagyon erkölcsi magas létmódban uh -huh. hanem ő az akiről a szövegek szólnak a jóslások, a tapasztalások és ez a, a, az ő eljövetele valamifelé értemben a történelem végét is jelenti Uh, amikor a pénteket én megszeretem és valaha egy rádiomisorom volt pénteken, az azért volt, mert uh, igen, egyik pontja ez a péntek, amikor megöltük az Istent. Uh, aztán a vasárnap, ez a második erős pont, ahol most vagyunk, uh, ahol föltámad, az, és, és Tamás nem hiszi. <gül> Ennek a nőnek meg azt mondja Jézus, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. Uh -huh. Ez a döbbenetes a dologban, hogy soha többet nem mondja senkinek a három éves tevékenysége alatt, hogy ő a messiás, csak neki. Ha belegondolsz, hogy őt választja tanunak ezt a rossz életű asszonyt, akit a társadalom lényegében kirekeztet, és vele közli egyedül azt, amit mindenki hallani szeretett volna Péteritől kezdve, de soha nem mondta, az döbbenetes, és azt kell mondanom, hogy a legjobb tanúra bízta, mert, mert furcsa módon, és akkor megmondja az okot is, hogy miért ezt a nőt választja, mert a, de a szívedben nagyon tudsz szeretni. És ez nagyon érdekes, és a, itt van egy érdekes teológiai probléma, hogy nem a bűnök nagysága számít, hanem a bűnöket terhelő szív nagysága számít. És akkor semmivé válnak a bűnök, és tanul ez belőled. Uh -huh. Olyanról, aki érdekes a szövegben, mondja a, a Jézus, hogy meg fognak rólad emlékezni ezer éveken keresztül. De az fantasztikus, mert így van. Például én is most megemlékezem a szamáriai asszonyról. Egy heti szinten emlékezem ez a samáriai de azért, mert a hallgatók lassan tanulnak. Te tudod, hogy, ugye tesz, a, e, hogy figyelnek. odapesti, vagy, vagy szabadkai lakos vagy. Hát most már hogy érted, nem tudom a kérdést. Szabadkai lakosatót, hogy menják szerbül, azt, hogy vasárnap? Mondjad, Vasquezénye biztos. És mit jelent az, hogy Vasquezénye? Ma szinte az összes sláv nyelven, legalábbis ugye a nyelvújításon is akár átment sláv Mit jelent az, hogy Vasquezénye? Valami keresztény van benne. Nehet, feltámadást feltámadás a sárnap, ez azt a hogy azt feltámadás. És fura, hogy ugye az alatt a röpke... 70 év alatt, amíg a Szovjetunió fennállt és orosz volt a hivatalos nyelv, nem változtatták meg valami e, akkori politikailag korrekt <gül> szóra azt, hogy az Kriszténye vagyis, hogy vasárnap, vagyis, hogy feltámadás. Ami még, még Stálin is nagyon óvatosan bánta a kereszténység problémájával a háború alatt, uh -huh. de ő felszámolta volna ő, mint volt kis pap. Uh -huh. Ugye azért tudjuk, hogy uh -huh. teológiailag uh -huh. súlyosan károsult elme volt, de nem. Ne. A papokat eleltüntette a gulagon, uh -huh. de magát a kereszténységet, mint Hitler, Hitlernek volt programja. A, ezért probléma a, a ez piuszi magatartás, hogy ellent kellett volna mondani a sátánnak, tehát Hitlernek, a Vatikánnak a másik világháborúban, vagy nem, de ez most nem a... a most a szamáriai asszony előtt tisztelgek, a, aki, aki nő, érted, pláza cica és méltatlan arra, mert érted, például a demokráciában arra megy a média harc, hogy ki hogyan emlékezik vissza a múltra. Mondjuk 15 vagy 20 évre gondolj. Hogyan alakult a Fidesz? Kicsoda Orbán Viktor? Szóval a, kik a tanuk? Pozsgai Imrét eltemettük. Mikor fogunk beszélni Pozsgai imré szabadon, mert most a halálténye miatt nem lehet. De... Állandóan megy az az Orwelli harc az emlékezet átalakításáért. Igen, de kiderülhet, mint annyi mindenki másról kiderült, mert kikaparták, előásták a korábban temetett múltját. Kiderülhet akár a pozsgairól is valami, akár nagyon pozitív, akár nagyon negatív, és ha valami nagyon pozitív kiderül, akkor lehetséges, hogy majd fognak róla beszélni, mondjuk, hogy a gyászével teltével. De pozitív ember vagy, ha azt gondolt, hogy pozitív fog kiderülni. De én csak azt mondom, hogy de Az jogos, hogy az összes párt letisztelgett előtte. Az jogos volt, mert szinte mindegyikbe alapító tag volt. Fantasztikus. Azért, hogy én nem kezdem el a pozsgairól való beszédet. maradjunk a számára. De azt, szólnál, mondjuk azt, hogy mindenki is. ott volt, aki, és egy ilyen esetben oda kell menni mindenkinek, az más kérdés, hogy nem folytatom. Na milyen zenét parancsolsz, és még zene előtt esetleg kérdezek tőle hát, az e e mit? E mit is hoztam be? Egyet hoztam pajad, de a másikat akarom. A ja, Bobby meg kell, meg kellemes vasárnapi fények vannak, és az kellemes. És hang. akkor a Számárjai e téma az még vissza fog jönni, mert? Melyik? A... Hát a szamáriai asszony és... Ne cikizd a szamáriai asszony, mert Úgy éhet, a haltehizmusodban én nem vagy hajlandó belátni az érdekességet, hogy egy ilyen nőt választanak tanukén. Ez nagyon érdekes, nagyon fontosnak tartom. A tanuknak nincsen társadalmi státuszuk. Tehát hiába... E, e, próbálják karaktergyilkosságokon keresztül eltüntetni ezt a kort, akkor is lesznek majd tanúk szamáriai, asszonyok, hogy mindenre emlékezni fognak. Semmi bajom ezzel a hasonlattal, illetve ezzel Érte. a felidézéssel. Ha, ha valaki tévét néz, az, az nagyon rossz ö, lesz tanúnak. Na, mivel hogy mindenki a hogy tévét nézze, Rányi reméljük, hozza. hogy mindenki minket hallgat, Így, meg téged, hogy a szamáriai asszony, ugye valószínűleg ha tudta volna, hogy most megemlékezünk róla, mit mondott volna. Megyek vízért, ott a kút, hallgassátok a rádiót. olyan Olyan, hogy Orbán Viktor, hosszabb lesz a szamári asszony története, ha nem engedett. Neki futok még egyszer utoljára. Megyek vízért, ott a kút, hallgassátok a rádió kút. Ja, vicc. megvettem. Régóta vágytam egy klasszikus vörös csepel mintájú öltöző szekrényre. Beszerezni sem volt könnyű, miután a munkásság szintről a semmibe párolgott el, és nekem fontos volt, hogy belülről tiszta legyen. Magam akartam kidekorálni, és nem tartottam megoldásnak, ha fakult és tépes Samantha Fox cici kandikánának elő kedvenc politikusaim és feleségei, képei alól. Magamban elneveztem nemzeti doboznak. Sok mindenre jó pszichológiailag. Ha hangosok a gyerekek, vagy mosogatni kell, egyszerűen magamra zárom. Ha egó problémám van, belebújok, és milyen pici vagyok, még a világ nagy. A nyugodt autoszexuális élményekhez nélkülözhetetlen. Beleférne a gólszettem, ha lenne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 Valóban, centiről centire vizslattam végig, de nem találtam nála kósa zsírsejtet. Egyetlen problémám csak a hosszú combjai voltak, nem fértek be, így kénytelen voltam a snitzeremmel belevágni, de úgy, hogy még a szemkápráztatóan formás bal combján látszik az édi raktapasz.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 Titkolt homoszexualitásomból fakadóan. Smuk Andor Rogán Antal ajtaja előtt, Habony Árpád Ibizán, Lázár János Londonban, Matolcsi egy százezres bankón, Semjén lovon, illetve egy El Simon László képvers, amit még nem értettem meg, de időm van, és szeretek a dobozban kuksolni.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 Demiér Rózsi, Korrád György, Töröcsik Mari, Tomkert, Lázár testvérek, a Fradi 2016-os csapata Kubatov Gábor nélkül. Őt Tordján Józsefre enyvesztem fel, de a kis gazda lólába így is kilóg. Ákosról azért nincs kép, mert ő egy nemzeti konzervatív ikon, és ikonok előtt én imádkozni szoktam.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 Arra gondoltam, be a földbe, de a nagyi nem akarja. Tudom, hogy arra pályázik, hogy a seprűt meg a völdött majd benne tartja. Mintha ki lehetne majd belőle seprűzni azt a 25 évet, amit elvettünk egymástól barátaim. Aztán egy reggelen ellopták a kertből. Tudom, hogy Szerbiában másnak az értéktelen, még akkor is a is kihullanak belőle a zombik. A végén nem marad más a helyén, csak egy halvány nyom a fűben.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 It's a marvelous night from dance with the stars above in your eyes And a is night to make romance beneath the camera of the sky oh, The leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow when I'm Trying to please to the calling of your heartstrings that play something low and all then night's magic. I seem to whisper and hush and all the soft soft moonlight see to shine in your blush again. Okay, I just have one more moon dance with you, my love. with it. Ugye Bobby Ferin egyszerűen képes bármiféle hangot, bármilyen magasságban egymás után teljesen tisztán kiénekelni. Nagyon érdekes, ő, ő már kezdje elhagyni a jazz területét, és csúszik át a klasszikus komoly koncertek világa felé. Hát egyértelmű a jazz az alap, de mondom, hogy a technikája az... Egészen páratlan. Néha lehet látni, hogy ütögeti a melkasát, valószínű olyan teljesen pontosan tudja a, a levegővétele, az páratlan lehet, hogy igen, hangszerré vált a, a fickó, a saját hangszere, a bogi megfelé hangzás, az, az, ja, van. Voltak? Volt, igen, igen, igen, igen. Nem a, a kedvencem, csak lenyűgözöm. Tehát most valaki nem tudja, hogy adáson ki, ki? Bóbi meg Feliny hív, de kinyomom őt is, mert a hallgató nála is fontosabb. Hát ugyanez a hallgató. A Péter hív, mert Brian... ez a hallgató, legyen szíves, akkor hívjon bennünk. A Brian hívhat élő adásba is. Hát. Van is hogy vonatkozó kérdés, mindjárt elmondom a telefonszámot, most mondom el 70 93 99 5, illetve Igen. a hallgatói kérdés, hogyha valaki lemarad az adásról, akkor mikor hát, az ismétlés? semmi baj nincs. Semmi baj nincs. Kedden van ismétlés. 11 és egy között. De... Illetve van-e archívum? Hát ez az, még az is van. Tehát aki akar, annak kinyittatik, mondják a bibliában, ez tényleg így van. Kopogjatok, és akkor meghallgathatjátok. A, a haktár az a következő web érhető el. Egészen meg fognak lepődni. Halló, itt vagyunk. .hu. Na, uh, holnap van egy évforduló, fejből tudod, vagy kérdezzem, tudom, hallgatói kérdésébként, kérdés kisildikó érdeklődik, vagy legalábbis emlékeztet bennünket, hát hogy most akkor van-e nekünk alaptörvényünk, vagy nincs, vagy megszűnik, vagy elmúlik, vagy elévül, <coughs> vagy mégse alaptörvény. Állati a gáz, értehetem, mondjuk megváltozik ez a rendszer, akkor az első nagy problémák itt fognak kezdődni. Ugye ők csináltak egy ilyen alkotmányjogi jogi fiús tempójú pucsot, a, a, a nagyon okosan az elején csinálták, úgyhogy az ember mire felemelte a fejét, akkor már át az alkotmány Na jó, de asztala. ez egyébként nem feltétlenül olyan dolog, ami idegen lenne bizonyos. Fizek, ki, annak ellenére, hogy katolikus vagyok, én népszerűtlen dolgokat a ciklus elejénk. Meg. Igen, de az érted, a szakra korona elvisszaemelésre, nem tudom, hogy olvastad-e ezt a könyvet. Nem. Hát igen, én kézzel tudod, hol olvastam el? Néha vannak ilyen egy személyes flash mobjaim, Gondolom, elején Nem, elején és nagyon vicces, mert a, gondoltam, bemegyek a nővérem polgármesteri hivatalába, mert mindenhol ki van téve. Ott csak nem szólnak rám, és ott elolvastam állva a alaptörvényt. Tényleg elolvastam. Szép képes, csak mondom, mert én a gyerekeknek is szoktam vetíteni, hogy gyerekeknek is mutogatható, minden le van rajzolva. Fú, de nekik. Hát azért mondom, hogy itt az első nagy probléma, mi van, nem akarsz visszatérni a, a korábbi alkotmányokhoz. Van egy alkotmányozási nem. probléma, a sólyom, tehát érted? A sólyomban azt tiszteljük, szeretjük most, aki kockás inget öltött, hogy ő azért a, a, az alkotmányhoz függő, gondolkodó ember, akinek nyilvánvalóan ö, ö, nem ez az alkotmány, az alkotmányosság. Ez egy olyan ideológiai csapást mértek az egész jogrendszerre, amit kihevelni se lesz könnyű, és nem is, majd, nem is akar majd Magyarország, tehát a magyarország megosztásában is óriási szerepe van ennek az alkotmánynak. Figyelj, az egész legitimitás és illegitimitás kérdése, Szerintem minden legitim számukra, amit alkotmánymódosítással megoldhatónak látnak, vagy alkotmánybíróval megoldhatónak látnak. Eltűnt az alkotmány, ebben a, a, a, kell majd egy alkotmány. Erre mondom érted, hogy lesz probléma akkor, azután, okkorák, hogy nem tudom ki fogja megoldani. Tartalmilag nem feltétlenül Tudnék belemenni a alkotmányjal és alap alaptörvényel kapcsolatos vitákba, de anomáliák az elfogadásával kapcsolatban voltak. Tehát minimum már az problémás is a súlyomnak, ha a van, és lehet a, ugyan problémája, neki is van problémája az elfogadás módjával. Margot már jogászok korlátot is ideértve azért ezt eléggé problémásnak találták, hogy az árószavazás előtt még volt érdemi módosítás. Nem feltétlenül veri biztosítékot, hogy a 8 millió szavazók korónál csak. Már nem tartják be a jogi szabályokat se. Régen azt bírtam bennük, hogy ügyes jogász módjára csinálták, tehát azért le kell papírozni, fedni a sztorit. Szerintem már nincs ez. Jó. Most már azt mondta az egyik, az egyik azt mondta, hogy kölcsön kapott. Az egyik, jó, azért Figyelj, legyünk, az, a, vagy, igaz a rendszer, vagy igaz a rendszer, vagy igaz az, az, az egyik, adóhivatal kicsoda. rendszer. Abony Árpád azt mondta, hogy kölcsön kapott. Hát őnek is van meg, azért, megszólítása az egyik. De nekem annyira tudom, tetszik, ő a, a, a hét Aha. dolgozójának, a, még mindig, pedig ezt mú két hete mondta, uh -huh. és tudom, hogy nagy a sebesség, látod, hogy lehet ledarálni bármit. Igen, most már látom. Két hét alatt ki emlékszik arra, hogy azt mondta, hogy kölcsön kapott. Még mind, arra gondoltam, hány hétnek kell eltelni, míg valaki azt mondja, hogy jé. E, a, nagyon érdekes, hogy valami úgy van, hogy nincs. A, a, a fickó válasza nem fedi a valóságot. Uh -huh. Érted, tehát, ha én most CIA-os vagyok, FBI-os, semmi közöm a hazai cuszhoz, uh -huh. csak nézem magát a bűncselekményt. Uh -huh. Azt mondom, hogy figyelj, a, a fickó nem, ez nem jó. Eve nem állja meg a helyét, Most kölcsön kapta a két haverjától a pénzt. És abból él. A adóhatóság, figyelj egy komoly érted, ahol öltönyös urak vannak, nem fogadják el. Nem fogadják el, mert tisztázatlan maradsz. Sötétben ja, újkáló ellenforradal az még Bati, hogy életszerűtlen. Svájcban is. Tök, mint életszerűtlen. Az is. Oké, okay, Svájcban is. Biztos jártás Svájcban. Ki? Figyelj, a törvényen felötti ember az adóhatóság azért érdekes, hogy Jimmy Hoffát is így kapták el. Uh -huh. Ő is a törvény fölött állónak érezte magát. És nem lehetett rábizonyítani semmit, mert vagy megölték a bírót, vagy ügyét, mindent megcsinált. Ő volt az, aki a szakszervezeteket és egy kicsit úgy áttarolta ott. Hát. Végül is ott követtél a hibát. Ott, ott, ott kezdett el túl sok Igen, Igen és, rá, és volt egy pekje, hogy a kenezi család az nem mm. csipázta mm. őt. Mm -hmm. Jó, a... de én most visszatérek az általat felvetett, jó mondjuk az alkotmányozást, mint problémát, ezt én vetettem fel. Szóval kérdésekhez megint csak annyiban, hogy ha, ha, ha nem elegen, nem kellő mértékben és minőségben emelik fel a hangukat az ellen, amit egyébként a törvényalkotók, illetve előkészítők jogszerűség szelemében megtesznek, akkor hiába beszélgetünk itt, mikettem meg. Nem, nem, bennünket. nem, mert egyrészt emlékeztetni kell az embereket mindig, hogy jogszerűtlen volt. Nem. Pont az emlékezet iránti harcról van szó, és a média ebben nagy szerepet lát. Ha valahol mindig átírják a sztorikat, akkor tényleg egy idő, mint az Orván 84-ében nem tudtad, hogy hogy kezdődött. De nem szabad elfelejteni a, a, a, a a történetes sem, hogy úgy kezdődött, hogy a Fidesz, amikor megalakult liberális párként 89-ben. Nagyon fontosak, mert értett, a jelen pillanatban a, a, a egyszer a Szent Jobb helyett Orbán Viktor viszik körbe augusztus 20-án figyelni, Elhibázák, elhibázzák, és majd mindenki megcsokolja. Tehát egyrészt történik ez a szakralizálása a hatalomnak. Ez egy olyan útvonal, ami adott esetben még megengedhetőnek is titulálható, hiszen ha a szabad elvűséget hirdetünk, onnan szabad az út akár a, általad említett irányba is fordítva kevésbé. Tehát, hogyha valaki megalakul 89-ben egy, nem azt mondom, hogy szélsőségesen, de erősen, E, e, vallási irányzatú pártként, na onnan egy kicsit már nehezebb megmagyarázni, hogy e, de hát akkor ne is, mi magyarázunk Hallgató. a hallgatót Haló? Hallgató. Halló. halló tisztelet Kratok, vagyok érdől, hát ö, éppen, éppen már egy kikapcsolom jó. köszönjük ezzel kapcsolatban akarok valamit mondani úgy, hogy az Orbán milyen király lett hogy kinek köszönhető ez Ugye egyértelműen Gyurcsán Ferencnek, mert ha ő akkor, amikor ez az őszörű beszéd elhangzott, ilyen amatőr módon nem engedi kiszivárogni ezt a beszédet, akkor nincs semmi probléma. De ha már kiszivárgott, akkor mondott volna le, de nem mondott le, mert lemondott volna, akkor a gazdasági válság mi akkor jött be, ugye akkor a Orbán nyakába szakadt volna, és ő, mint Mensvár, üvetett volna vissza utána. De azért mondom, hogy Orbán, itt a Gyurcsánnak hatalmas felelősség van, hogy ő volt a Orbán király csinálója, én a ő helyébe főbelülném magamat egyértelműen. Nem kell, nem kell főbelülni magukat. Nem kell be. Igen, egyértelműen köze van a dolgokhoz, és Orbánnak kedvezett, hogy gyógyságot az ellenfele, ez így van, de azért mondom, hogy hadd had igyekezze most a DK élén, az a bajom vele, hogy kicsit Józefinista, mindig azt gondolja, hogy tudja a megoldást, és csak utána kell menni. Egyébként azért mertem telefonálni, mert múlt év alatt Borges emlegette és a kedvenc írom, Na. így aztán... van közös kedvencünk. Igen. Hát a borhász. Szóval, azért akkor mit, hogy tudja, tudod, mert egy beszélgettünk pár szót, én is korosztályod vagyok, hogy mi a Vaevik Tisz, ugye? Ugye a győztes mindent visz, és a, ugye, a legyőzötteknek. Hát igen, igen, régi, régi római kori elvek, igen. Igen, igen. ez a most nekem, ez elintézte a gyurcsán. Hát segített hozzá, az biztos, igen, egyetértek. Rettenete. Igen, sajnálom magunkat. Mondani. Jó, köszönöm. Kettetek itt a, a, a Orbának a dolgait. Egyébként hallgatom műsort, nagyon rendben van. Tovább jó. Köszönjük a szépen. Köszönjük szépen. Békés vasárnapot. Háló, pillanat! Békés vasárnapot? Igen, hallom, csak én ugye ateista vagyok, már te mondtad nekem, hogy... Nem attól, most, még attól még békés vasárnap lehet Ez lehet, -e lehet, igen. <gül> igen. Ak akarom mondani, hogy még, ugye, hogy hát, á, nem akarok nektek rosszat mondani, de én olyanban hiszek, ami van, és az az ember. Te olyanba hiszek, ami nincs, és az Isten. Ezzel zárjuk a jó, jó, jó. <laughs> Jó, nem volt. Nem, nem, nagyon fontosak számomra az ateisták, mert ö, ö, ö, ők is látnak valamit, amit én, és máshogy magyarázzák, és nagyon érdekesek a magyarázatai. Kámű az egyik legnagyobb, vagy Jean-Paul Szárt. Nem, az ateisták nagyon érdekesek, mert lemondanak olyasmi, ami valamiről én, amiről én nem. De ennél érdekesebben egy kis zenét hallgatnunk, és aztán majd hívni a Parakovácsot. hogy gyűjtsünk erőt. Mert a zene az jobb, mint mi. Vagy a listán? Milyen listán? Hát a bakács lista. Az, az nem lehet. Azért jó lesz, hogy Minden vasárnap délután 4 és 6 között bakács lista. Lelki kívánság műsor, bakács Tiborral, a Rádió Kún, FM99,5, vagyis fél hiány Termék megjelenítés tartalmazó műsor következik. Az a jó, hogy saját listán van, hogy bármikor változtathatok rajta. Így például most Brajart Péterrel fog beszélgetni, mert e, pártolom a kultúrát, és szeretném, ha színházba menne. Szerbusz Péter! Üdvözlöm a hon... Péter! Üdvözöllek téged is. Az Andrási út még zárva van, is a Bazilikánál még ezekben a percekben is tart az életmenet 14. felvonulása, amikor is 14 évvel ezelőtt csak Maréknyi fiatal zsidó és nem zsidó sétáltak a Dohány utcai, zsinagóga előtt, addig ma több tízezres tömeg aktivizálta magát és döntött úgy, hogy a zsidó keresztény párbeszéd reményében megtartják a 14. budapesti életmenetét. Elkövetkező fél órában lassan befejeződik majd az életmenet. A bazilikánál vannak, ahol emlékeznek ugyanarra a salkaházi sárára, akire ma a holokasz napján emlékeztek a terrorháza múzeum előtt is, és ezzel véget érnek tulajdonképpen a nap folyamáni események. Ugyanakkor el kell, hogy mondjuk azt is, hogy a mezőimre úti, akartam mondani Fiumei út és a Magdolna utca a sarkán egy nagyon érdekes emlékművet avattak föl az elhurcoltak emlékére, azokra, akiket munkaszolgálatra vittek, zsidókat és nem zsidókat egyaránt és miközben eme mondatokat mondom, már meg is indult a közlekedés az Andrási úton, úgyhogy azok, akik ma éppen a csipke mennek a Magyar Állami Operaházba, a bemutatóra, mindannyian meg tudnak érkezni, tehát e, semmi ok arra, hogy ne induljanak el időbe, mert meg fognak tudni érkezni, erre biztatom őket, hogy induljanak el. E, a hét különleges eseményei közé tartozott nem csak ez a mai megemlékezés sorozat, hanem az a film is, amit az Uránia Filmszínházban mutattak be, egy szerzőnek az édesapjáról szól, aki Auschwitz után, a táborok után úgy döntöttek, hogy annyira beteg, hogy már nincs sok hátra és azt mondta, hogy ő úgy nem hallhat meg, hogy nem érezte a szerelmet, hogy valakiben nem szerethetett bele, és akkor a kórház ápolói úgy döntöttek, hogy fölkeresik az összes bebleteni fiatal lány, akit ő ismerhetett és sikerült, és e, így felesége lett, gyerekei lettek, és még 50 évet köszönet a hálaadó munkának, amit a svéd kórházak végeztek, boldogan élhetett. Ennek a filmnek az egyik bemutató vetítése volt ma a délutáni órákban az Urániában. Ez a hang, amit hallunk itt a háttérben, ezt most megszüntetjük, mert gondolom a rádió hallgató, nem szeretik az ilyen csilingelő hallgatókat, vagy főleg nem a hangtechnikusok, akik segítenek nekünk elmondani, illetve lehetőséget biztosítani, hogy elmondjam, hogy milyen szenzációs lesz ma Csajkovszki csipkerúzája az opába. Ma van ugye az őszbemutató, amit utána lehet látni, és az Erkel Színházban is szenzációs előadások vannak. A fesztiválok idejét éljük, és ha már fesztiválokról... És be... van jegyed? É, persze, hogy van, hát neked is lehetne jegyed, hogyha lenne időd, és ilyenkor nem dolgoznál. De minden eset el kell, hogy mondjam neked, hogy egy nagyon érdekes, a zsidó kulturális napokkal gyarapodtak a fesztiválok, amit a jól ismert vadasvera szervez. Az ország több mint 40 színhelyén közel 70 színművész, plusz az izraeli bérsévai é, színház is megérkezik. Komoly zenei, Horga a Bérsévai Színházig, az minden lesz, ezeket nem szabad kihagyni, ez a hónap végétől lesz, és ez ugye nem a hirdetés helye, és ez egy különleges műsor, a Bakács lista, és ezen az listán ezek a művészek mind szerepelnek, mind pozitív figurák, akik gondoskodnak arról, hogy mi jól érezzük magunkat, és kultúrával el legyünk látva. A héten ezen kívül még érdekes dolgok voltak. Nagyon-nagyon készültem a leendő új tévévre. A tévénézőket ma is integezhettem a KIPA című műsorból, amivel ma nézettség döntöttünk. Mindenkit megvertünk, aki a tízórás órás időságba volt. Ez, ez egy olyan, olyan győzelem, amiért sehol senki nem ad semmit. Sőt, több még a kis okos kis buksimat, kopasz fejemet sem simogatják meg. Kattam is közel 120 e-mailt, épp most mielőtt megálltam és kezdtem vele beszélni, kacsintottam a telefonomra, amely biztos vannak, akik azt mondják, hogy Oszlém volt elválasztva a hajam, megjegyzem, hogy tarkopasz, meg hogy nem volt beteljesülés, meg hogy túl zsidó volt, vagy nem volt elég zsidó, de hát ilyenek a nézők, mi értük vagyunk és mindent szeretettel fogadunk, minden építő jellegű kritikát, de az, hogy építő jellegű, nem mindenki tudja, így aztán ránk szórják a negatív kritikát is, de be vagyok oltva ezzel ellen. De azt akartam elmesélni neked, hogy a korai délutáni órákban két megemlékezés között beugrottam egy jövő heti műsorsztövegné, és olyan vendégeink voltak, többek között benne egy szá, művész nevén big, aki fiatal korában, a második világ után kicsit rabbi is volt, utána a Népszabadság vezető munkatársa lett. ma már túl van a, a 70-en, már javában a 80-ban van, de szellemileg és fizikailag teljesen is. És valami olyan érdekes volt, hisz a beszélgetések azok mindig ilyen három percek, aztán új bejátszás, aztán megint beszélgetés. Úgyhogy fölrúgtuk a, a műsormenetet, és beszélgettünk, és jó volt, és... És, és, és ez egy külön élvezet volt, és ezt azért mondom el, mert mikrofon végre kell kapni nagyjainkat, akik még közöttünk vannak. és ugyan van túlvilág, legalábbis sokan azt állítják, de a fenti kávéházban még senki nem jelzett vissza, hogy milyen a kiszolgálásod. Úgyhogy jó lenne ezeket az embereket... Még életükbe elkapni. Most a, a rádió hallgatói is hallhattak arról, hogy kikapott ez idén kazincidiat. Tehát ezeket a kazincidiasokat, ezeket a nagy írókat, költőket még életükbe kéne elkapni, hogy maradjon nekünk valami belőle. Tudod, hogy hívják a szakmában ezt a listát? Na mond. Bakancs listának hívják, kérek szépen el. És nekünk is volt fiatalkorunkban hogy végig hogy kik fognak meghalni, és még jó lenne velük interjút csinálni, aztán persze el, nem csináltunk meg az interjúkat, azok meg jól meghaltak. De azért voltak, akit megcsináltunk Umberto Ékóval például mindenképp akartunk, mielőtt meghal. Én mindenkivel megpróbálom megcsinálni az interjúkat, és ez egy nagyon furcsa dolog. mindig arra gondolok, hogy jaj, milyen jó lesz ez akkor, amikor már ő nem lesz életben, de amikor csinálom is élvezem őket, és, és olyan bambán tudok nézni ki magamból, mint aki elfelejtette volna a következő kérdést, pedig a kérdéseket tervezem, ha spontán akkor jutnak eszembe, reagálva a korábban hallottakról, és, és a rendező úgy beleszólt a fülembe, hogy akkor most a kérdés. És mondtam, ja, együtt, együtt voltam a riportalannyal, a távoli mezőkön és mesélt és, és szenzációs volt, úgyhogy én azt javaslom, hogy kapjuk mikrofon végre ezeket a nagy embereket. <síthat> <síthat> <síthat> ezek életünk szerves <síthat> Nekünk meg csak annyit tudok mondani, hogy. Nyomorult mit mondasz? Nyomorult újságírónak, hogy pénteken a fiam helyettem, illetve maga helyett megy egy csoportot, a külföldön valahol, és mondta, hogy kéne neki egy fekete cipő, és mondtam, hogy gyere, ugorjunk ki itt a határ mentén az osztrákoknál, a múltkor láttam milyen jó cuccokat lehet kapni, tele annyiért, mindig. És nagyon érdekes volt, mert megállapítottuk, hogy gyarok az eladók, magyarok a tulajdonosok, és magyarok a vevők. <gül> igen, ez egy kicsit, kicsit furcsa ország lettünk, igen. Igen, de, de jó volt, és egy kicsivel több boravalót adtam, mint szoktam a pincérnek is, ő is magyar volt, meg én is magyar voltam, és, és, és a kaja is magyaros volt, úgyhogy elég érdekes volt. Ezt szombathelyen én megszoktam, tudod, ott laktam, és én onnantól tudtam, hogy fél Ausztria a hatásában már a miénk. Ó igen, igen, én is arra gondoltam, hogy és képzeld, elindultunk úgy, hogy nem voltak nálunk kellő mennyiségben igazolványok, és azt mondtam, hogy nagyon jó, mert a végén migrásoknak fognak nézni minket. Hát, ha nem vigyázol, bizony. Hogy Ausztriába akarunk betelepedni, majd visszafelé a fiam azt mondta, hogy na és akkor most mit csinálunk, hogyha a magyar határőrök azt hiszik, hogy migrások vagyunk, és itt akarunk. Vicces, vicces, van egy lány, aki a kutyáját sétáltatja hajdukovon, és ott van a határ és minden alkalommal ellenőrzik helikopterrel, és ő mondja, hogy nem akar átmenni, csak a kutyáit sétáltatja. figyelj, ez létezik. Na, akkor ebbe se tudtam újat mondani. Abba viszont tudok újat mondani, hogy újból és újból felhívom hallgatóink figyelmét arra, és próbáljuk meg jól érezni magunkat még az itteni kvh és adjunk ezen oda unokáinknak, gyerekeinknek, Jó, hogy élvezzék, hogy tőlünk kapják, igen. és ne felejtsék a vitaminokat is bevenni, és mint ahogy láttam, a gyümölcsöknek a szezonja kezdődik, hogy tessék, nem csak tablettákat bevenni, hanem sok-sok gyümölcsöt fogyasztani, éjszakára kinyitni az ablakot, vigyázni magunkra, és megpróbálni jó érezni magunkat, hisz jár nekünk. Köszönöm, hogy meghallgattak. Jövő héten, vasárnap, el kell, hogy keserítsem magukat, hisz jövő héten. Szombaton mindenki kivonul, minden zsidó Egyiptomból. Tehát 22-én kezdődik a PSZÁG. Aztán én úgy döntöttem, hogy mások kijönnek Egyiptomból, én meg repülőülök és elrepülök Egyiptomba, úgyhogy jövő héten bejelentkezni, de ahogy kijöttem, tehát nem jövő vasárnap, hanem következő vasárnap, dupla időt kérek hogy hallgatóinkkal megbeszélhessük az elmúlt két hét eseményeit. Köszönöm, hogy meghallgattak minket, a viszont hallásra akkor két hét múlva ugyanebben az időben ugyanitt. Ciao. Ciao. Itt, itt vagy édes. Édes para, para, para. Aranyuszi. Itt vagyok. Itt van csak nagyon jó van. Jó <gül> van. <gül> nem hallod meg, szia. Figyelj, é, édes. Annyi, annyi jó van, annyi jó van. Akarod a tarlóst. Hát, ha annyi jó van, akkor kezdtük valami olyannal, ami. Mi nem tarlós. Nem? Ami, mivel most nem hallottam. Hát olyan kezdjük, ami jó, valami pozitív. Adjunk. Pozitív? Várjál! Van pozitív! Na! Az új pálinka törvény megerősíti a jogosítványokat a Nemzeti Pálinka Tanácsnál. De megerősödnek ezek a törvények, ami valószínű, hogy jót tesz a Magyar Pálinka Nemzeti Tanácsnak. Tálai András van ezzel kapcsolatban azt, hogy a magyar nemzeti hőjét a hőjét a... fogja jelenteni. Igen. És hát De kár, hogy nem 30 évvel ezelőtt adta, mert akkor megmondod, mert én még megsajt azért. De szerintem ez pozitív, nem? Tehát attól függ, ha alkoholista vagy, akkor ez egy pozitív hír. Gondolom, hogy a jelenlegi állapotok, ugye 1 millió körüli alkohol problémával küzdő magyar van. Ez föl lehet emelni ezt a számot két millióra. Ha... Millióra? Aha. Figyelj, ha megnyomjuk egy kicsit a Pálinka reklámját, meg a Nemzeti Devetet. Az oroszok is, de rendkívül magas, tudod az alkoholisták száma, ők is, a lettek is jók ebbe. Amikor a Szovjetunió létrejött, és Hát hogy is mondjam, azért az nem állt össze olyan hamar nemzetté, mint Igen. a tankönyveinkben tudtuk. Például voltak ilyen kis vadászó, halászó, kicsi-pici népek elszórva azokban rohadt magyar Ja, szerencsétlen szamoljédok. A vida tóni mesélte mindig azt, hogy ugye hát így a vadászat, meg ilyesmiket így betiltották, meg kaptak egy pár titkárt, meg szólt. Egy kicsit megváltozott az életük, és akkor mesélt a vitatóni, hogy az volt eleinte, hogy jött a katonai helikopter, és akkor így letette a falu főterére a élelmiszer csomagot, mert olyan szintre jutott a nélkülözés, hogy ugye az sem ment, de azért így tettek bele vodkát is. Istenem! Ja. És azt mondja, hogy idővel aztán egyre kevesebb ér és egyre több vodka volt benne. Igen. És gyakorlatilag megszüntettek ilyen közösségeket, kiirtottak meg egy alkohol. Én nem tudom, hogy ez... Ah, e szerintem semmi, ezt az amerikaiaktól lopták, mert ők az indiánokat irtották ki alkohollal. Igen, ja, igen. Szerintem ezt lekopították a szamuidokat. Tehát ezek is ilyen indián törzsek, érted? Ezek mind indiánok. Együtt. Ezek mind indiánok, pusztuljanak az alkoholtól. Jó ötlet volt, sajnos jó ötlet volt. Én azt tudom esetleg elképzelni, hogy a közmunkások azok rögtön alkoholba kapják. Meg a, a bért. A, a, Igen. Nem, az még működhet. De ez miért nem jutott még? De ez nagyon jó. Tehát figyelj, több legyet üdsz egy csapásra, 40 ezer forintot eliszik és biztos, hogy meghal. Ja, és, és hát azért lássuk be, úgy is szükség. Nincs is, Tók. csak viszont jó hogyha a, a demográfiai egy ilyen helyre állítod. Igen, ez szerintem működni fog. Addig is ingyenes meccsbelépőt kapnak, és pálinkát. Igen, na. És akkor meg kellnek a stadionok, és meg kihírtük ki a, a Borsot, Szabolcszat, már azt a résztük tűkkel, a törjük. Na jó, akkor átmehetek egy negatív hírre? Jó, jöjjön valami negatív. Hát ezért az ez érdekes volt, hogy a Ibolya Tibi, főügyész, ő mondta, hogy nekik volt egy világszínvonalú nyomozásuk ebbe a Kvesztor ügyben. Mm. És figyelj, amikor megy egy ilyen nyomozás, akkor van egy ilyen szerintem érzékelő, és egyből mondja, hogy fú, ez világszínvonal. Fantasztikus honnan jönnek ezek a mondatok náluk. Mm. És most átküldték ezt a fővárosi törvényszéknek, ott meg állati nagy gáz lett, mert a bírók, egyszerűen viszketett a fenekük, hogy nem engedik át, mert 30 oldalas a sibalistát küldtek vissza. Tudod, tehát a világszínvonalú nyomozás nem ment át formailag a magyar bíróságon. Ez érdekes volt, mert hiába nyomkodtak jobbról balra a vádiratokat, azt mondták a fővárosi főügyességnek, hogyha nem potolják, nem tesznek eleget a felszólításnak, akkor eltörlik ezt a Tarsó Csaba ügyet. É, nagyon izgulok. Tehát meg kell, hogy majd... na, na, hogy izgulsz? É, mert hogy nagyon-nagyon komoly meccs lehet ott a háttérben. Nem tudom, szerintem azért egy olyan szigorú, de igazságos büntetés azért 90 év múlva ugye kinéz neki, mint a Prince én azt gondolom. De addig még azért sok-sok fordulat lesz ebben az ügyben. Szerintem ő, ő örökösen nye, ő, ő, nyert áldozat, tehát a princ ő már nem. A princ, ő, a, akit elfelejtettek, a többinek nem is volt neve, a tartsói meg ő, futni fog. Én ezt gondolom. Én nem hiszem azért, megmondom, mert hogy... Miért? Nagyon olyan jó ember, na... Attól függ szerintem, hogy hogy fognak állni a fidesz a választások előtt. Mert, mert ha rosszul, akkor mégiscsak megfogják. Rosszul, akkor kivég, nyilvános kivég. kivégzik. Aha. Ha, ha meg jól állnak, akkor meg el, elfelejt. És még nincs eldöntve, ugye? Hát hogy lehetne, még két rész van addig, ugye még ős látják, látják, úgyhogy szerintem ez, a, ez egy kicsit most elhúzódik. Ja jó, jó, mert nem tudtam, mi van el mögött, hogy a a bíróság visszadobja az ügyészséget. Hát azt, azt tudjuk, hogy a főügyészség nem hibázhatott. Ugye? Nem hibázhatott. Nem. Az lehetetlen. Az lehetetlen. A, a, azt is tudjuk, hogy a bíróság e, pedig komolyan veszi, tehát viszonylag jól a törvényszék viszonylag jól végzi a munkáját, tehát ő mégis talált hibát ebben a, a vágira. Találtak hibát 30 oldalon itt. De hát most érted, egyrészt nem vagyunk rá alkalmasabb képzettségünk folytán. Megítéljük ezt a helyzetet, igazad van. De? Úgyhogy szerintem most az fog jönni, hogy a mindkét oldalról csodálatos nyilatkozatok lesznek, a miért nem hibáztunk, illetve miért hibás ez mégis témakörben, és aztán jön a nyár, akkor mindenki nyára elmegy. Lesz. Az igaz, nyáron nincs kwestor, Az igaz. Pia, olimpia. Ja, akkor sincs jó, csak van egy barátom kézle, de szerencsétlen fotós beletette a pénzét a Questorba. Hát de annak úgyis ennyi most. Jó, jó, mi is mondjuk neki keményen a szemébe, hogy mondjon erről, a léről, de elhiszi, hogy kárpótolják, tudod? <gül> Díjen az állampolgár, hogy elhiszi. Hát de most gondold el, ha a szemébe néznél ennek a barátodnak, és azt mondanád neki, hogy de figyelj neked, mi fontosabb, hogy visszakad a pénzt, de, hogy elítéljék a Tarsó Csabára, akkor azt mondja, hogy persze, hogy a pénz. A pénz, pénz, persze, a pusson Csabára, nem, nem haragszik alsó Csabára, személyesen, csak 30 milliót bukik, de, de nem haragszik rá, hanem nagyon fél, hogy visszakapja valamit a pénzéből. Ugye, ez olyan szomorú, ezt adjuk is abba, sokkal izgalmasabb a tarlós, nem? Szerintem ő stílusban néha nagyon jó, nagyon erős. Amikor azt mondta a vitézire, hogy nem egy mindenhonnan elcsapott sértődött, egy bezárt múzeumot vezető közgazdász fogja egy nájklubból meghatározni, hogy milyen lesz Budapest közlekedése, én, én felsikoltottam, ez nagyon jó. Ez nagyon jó egyébként, ha abban a közegben lenne, tehát mondjuk a szabadkai piacon. Nem? Ott ez így tökre rendben Nekem, ne, De miért? Nem, nem ott vagyunk? De, hát, még nem egészen, azt gondolom, hanem, hogy ugye Hát ő okok miatt nyilván alkalmatlan politikai tisztségre, ugye ez az egy köztudott. főpolgármesternek polgármesternek különösen. De jó a stílusa? Nem, hát a stílusa az a, az a, ugye ő azt hiszi, hogy vicces néha, és azt hiszi, hogy ez a fajta irónia, amit erőltet, az humoros egyébként, soft guzizással nem biztos, hogy olyan nagy sikereket eltehetni. Én azt gondolom, hogy az ő törvényszerű bukása tulajdonképpen egybe fog esni egyébként is a visszavonulásával, tehát ebből neki kára nem lesz. És uh -huh. se volt egyenlőre túl sok kára abból, hogy ő itt volt. Tehát azért mindenképpen megtorpant névileg az a folyamat, amit azért megpróbáltunk a rendszerváltás óta, hogy ez egy ilyen jó város legyen, egy vigám legyen, hogy lehessen benne élni. Most azért ezek a kis bekeményítései, azt gondolom, hogy itt már azért ki kell szolgálni azokat a télső jobbos igényeket, amik a fidesz kdnp felől érkeznek. És hát az az igaz... Nem védi meg Budapestet? Úgy érzed? Azt, azt sose egy percig sem, mert képtelen volt, ugye neki egyetlen szaladatköre volt, hogy átnevezzen uttákat. De ez a, ez a biciklis dolog, ez még belegyúhatnak rosszul. Tehát a az érdekes, ezt miért kellett nekik, mert stratégiailag is butaságnak tartom. Tehát azért, a, a, a, ha emlékszünk, a, hogy hogy történtek a dolgok. De miért kellett nekik a fekete győr? Most az nekik valami? Vagy miért kellett nekik kerény? Nem tudom, ezek nem tudom, de az kultúrhac volt a kultúrházba, pedig nem kell megokolni semmit. És a leghülyébbek a legjobbak. Ezt értem, csak nem hozza a választás, akkor annyit, amennyit víztelj. Hát nem hoz annyit, hogy elsimál, simon el, elsimsal, el el. igen, de akkor is mondhatjuk, hogy a helyzet reménytelen, mert a, a hivatalukat azért jól bebástyázták, akármennyire elviselhetetlen az arcuk. És a magyar választó az, hogyha még autózik is, azért nem azt fogja mondani, hogy na jó, akkor én ezekre szavazok, mert hogy kinyírták a bicikliseket. Viszont a bicikliseknek azért, lássuk be általában egy ilyen kicsit aktívabb. Aktívabbak, igen. Igen, azzal nem járnak jól meg. Nem járnak jól, de hát érted, nem nekik drukkolok, hanem a biciklistáknak. Igen, de a biciklistáknak szerintem már túlépett azon a mennyiségen a budapesti biciklisták. De nem baj, nem baj a bicikliznek, mindig jobb, mint más. Helyes, ezért mondom, hogy már nem lehet őket így lesöpörni egy ilyen dologgal. Persze, hála Istennek, már azért túl vagyunk. Jó, de a politika azért próbálkozik. De ő azt mondja, hogy nincs is sztori, ő csak a rendszert akarja kicsit megreformálni és helyretenni, értelmetlenségeket megszüntetni, ez a bizalmatlanság érthetetlen. Igen, csak az Alós István buta és azok is buták, akikkel konzultál. Tehát ez, sajnos ez a dolog nem fog volásülni. Mert ő alapból ellenségnek tekinti a kerékpáros értekvédelmet, alapból ellenségnek tekinti a hipézit, akit én rolató nem szeretek, meg én nekem az egész karrierje elég undorító, de ettől volt víziója, volt egy elképzelése arról, hogy közlekedési szinten, hogy lesz ez egy jó város. A Gárlóznak semmilyen nincsen, tehát ő azt gondolja, hogy attól, hogy átnevezé a hegyajót, hogy Ferenc, a Még jó, jó, De jó. nem. Aha. Hátja a szegény Budapest, igen, megint magunkat sajnálhatjuk, hogy idáig jutottak a dolgok, de akkor is én hadd mondjam, hogy jó ez a stílus, a bezárt múzeum tehát igazgató tényleg a vitézin azért fantasztikus, tehát ez amit a sportban egy hátvéd voltam balra kirúgsz. Hogy, hogy ar arról talán nem is tehet, hogy be van zárva ez a múzeum a Liget Project miatt. Mondjuk egy olyan embernek tolja az arcába, aki hasonlóan képzett és ugyancsak a kocsmák üdvözhelyiségeiben kultúrálódott. Akkor az meg pofán vágy előtt. Hát igen, igen, azért mondom, hogy. És a, a... A, az, hogy tényleg indítsuk el az Erős László tüzének, a polgármester jelöltnek, és akkor az nyer, aki itt vagy. tűz. Hát... Jó, jó, jó. jó bele kéne már menni ebbe a sztoriba az játszák le azért mert hogy azt elismerjük és felfogjuk hogy azért a lakosság többségét túlnyomó többségét bunkókkal hogy attól még nem jó hogyha bunkók is vezetik az országot hát, igen nem kell hogy összefüggés legyen igen le le le vezettség okos emberek, hogy kedvezzenek a bunkóknak hogy rájuk szavazzanak de bunkók, bunkókat vezetnek abból tudod mi lesz hát ilyen nagyon-nagyon furcsa ország amit én nem szeretek van egy rossz hírem No. Az, hogy a Freedom House az, az sajnos kicsit leértékelt minket, mert ezért nem szabad a média Magyarországon. Hát ez szabad. mi? Ez egy csúsztatás, hát mindannyian tudjuk, hogy a média szabad. Hát, igen, azt írhatsz, amit akarsz. Ja igen, persze. pénzért. Az igaz. Talán, hogy a kormányt, ha szereted, akkor normálisan keresel, ha meg esetleg kritikus vagy vele szembe, akkor meg kicsit éhezel, de de, ugye de csak ennyi Hát de csak ennyi a probléma, érted? És ez a Freedom house nem tudom mi a probléma. Igen, Freedom House az is csuprok, ezek ilyen izzék, meleg, feminista. Ezek egy amerikai, nem? A főleg, most megverik a négereket, de hogy azért gondod, de mit nem attól volna a szocializmusban ezért, hogy bármi írhatsz? Igen, hát fú, de jó lett volna. Igen, igazad van, igen, mindig, mindig jobb ez a helyzet. Bár a, a, a, a dacs, meg a CIA-től nagyon kiakat. Hogy, a, hogy mások akarják megmondani nekünk, hogy de, de nem, az, amikor gondolkoztam azon, hogy miről beszélnek arra gondoltam, megbolondultak teljesen tehát az, a, az kifogásolják, hogy mások mondják meg, hogy mi milyenek vagyunk. Hát ez persze én, mint kritikus egy más jobban látja, hogy ahogy milyen valami. Hát ezek vannak bizonyos keretek, tehát én például már régóta... Ezek megbolondultak azért a Magyar Labdarúgó Szövetségnek hogy mi 16 játékossal menjünk a pályára, és ültakozzunk, hogy nekünk mások akarják megmondani. Na, igen, az, hogy hányan játsszák, igen. Érted, és akkor azt történik, nem engednének minket a pályára, mi pedig azt mondjuk mi a világbajnokok. Igen, igen, eljutottuk. Jó, oké, te is látod, hogy súlyos az állapot. Figyelj, ö, ö, olvastam a kutya kalandodat, majdnem lett egy kutyád. Majdnem lett, nagyon aranyos volt, itt volt egy nap éjszakát nevünk, nagyon aranyos kutya, még mindig nagyon aranyos, majd megyek hozzá látogatni valamit. De ne csináld, mert ez végül szerelem lesz. É, nem, nem, én azért nagyon-nagyon jó kordában tudom tartani az érzelmeimet. helyen van, nagyon szeretik a hang kutyát, Örökbe is fogják fogadni, most megkapja oltásokat, kiherélik, és akkor egy boldogabb lesz valahol, ahol. Nagy de te ugye sokkal jobban szereted a kutyákat, mint az embereket? So, hát és Sokkal több okot is adnak erre a kutyák, mint az emberek, tehát azért ezt ne felejtsük el, hogy azért, hogy egy embert megszeretné, hát egy-kettőt sikerült, de iszonyú keveset. Nagyon keveset, igen. De tök jó el vagyok. Ja. abban bízom Kamba esetében, hogy az azért arra álmodik egy kutya, hogy egy moszkavatéri körfolyasú neki a mennyosszág, bár nagyon jól érezni magát, de én remélem, hogy olyan helyre kerül, ahol én is szeretnék élni, ahol nagy tér van zöld. Jó, de félig van igazad, mert viszont azt érezni, hogy te szereted őt, és ez, a, ez pótolja a nagy teret. Tehát be kell vállalni a Moszkvatéren is a kutyát. De van is kutyám. Tudom, tudom. Csak most egyelőre olyan sokat nem szeretnék. Na jó. Jó van, köszi. Csók, sziasztok. Csók, csók, puszi. Sziasztok. És akkor megint énekel nekünk a feka. Szerbusz, Robi. Szia, Baki, köszöntöm a kedves hallgatókat! Hát ugye vásárlással -vásár teli szép napot kívánok mindenkinek, mert ugye hétfőtől újra lehet vasárnap vásárolni. Én vasárnapi vásárolgatós vagyok, illetve én akkor elmenni vásárolni, amikor írácolok, és nem akkor, amikor nekem megengedik. Nem vagyok én előre gondolkozó, hogy ki Na de hogy értékeled, hogy kormányunk gyors lépést tett? Erre nekem véleményem van, de ha ezt elmondom, lehet, hogy letvétek a műsorodat. Nem, nem, de már úgy sem lehet fogni, mire én következek. A 180 perc című ö, állami médiában elhangzott adásban azt mondta mi ö, vezérünk, hogy szeretnék kiterjeszteni ezt a vasárnapi boldzárat a színházakra, mozikra, éttermekre, kávézókra, meg hát nekik is jár a pihenés. Igen de akkor én meg szeretném annak az orvosnak is eh, megvédeni a, a, a vasárnapi templomboljárás lehetőségét, aki esetleg Orbán vitt a hogy vonuljon a mentőjével. Mert akkor mindenkinek jár. Tehát én azt gondolom, hogy kényszeríteni, hogy senkit embert arra, hogy vasárnap is dolgozzon, de ha megszületik érte, ma Magyarországon nem áll senki úgy gazdasági rang, hogyha nincs munkája, ne vállalna el egy ilyet, hogy Ez az egyik a másik. Amennyi aljasságot el lehetett követni a boltbezárás nézszavazásának kérelme érdekében, azt akkor mindjárt vette. Tehát Erdős Lászlóné meg a kopaszok meg a... Tehát ezzel már nem túl vagyunk. Persze. Itt a szappanoperákban ez egy régi rész. A kormány, de minimum a választási vezetője. Na most nyilván már nem merték azt mondani, hogy hát akkor diktatúrának hívnák, hogyha ö, nem engedélyeznénk a kérvényt, és miután a kurja engedélyezte. Nem tehették meg presztisből sem hétfőn, hogy nyerjenek a... Így az MSP nyelj hát, a szabadási indítványt, egyrészt, mert nem akarták, hogy legyen 200 az olyan aláírát, igen, igen. Már akik a Fidesz nem szeretik. Igen, igen, ezt azért mondom, gyorsan léptek és ezt megakadályozták, Lényegében bármit meg tudnak csinálni, úgy látom. Tehát gyakorlatilag Magyarországon minden igaz, és annak az ellentétje is. is. Látom El képzelni, hogy hogy megy egy ilyen e, habonyi e, Orbán beszélgetés? De Viktor mondja a habony Árpád, szerintem teljesszük ki a vasárnapi boltbezállásokat a színházakra, a mozikra, éttermekre, kávézóra, vagy tudod mit? Nem. És figyelj meg, neki lesz igaza, valamelyik ja, ja. be fog jönni. bejön, igen, azért mondom, hogy Shakespeare drámákban az ilyen habony, az a jágó figura, aki a sötétből jön és mondja. Hát igen, és, és tudnék még mondani ennél rosszabbat is. De hogy klasszikus a szerep, tehát ez egy nagyon régi szerep, mondjuk, hát, hogy már Shakespeare ismerte. És szerintem az az hogy én azt látom, hogy süllyed a hajó, de még fényesítik a korlátokat. Hát jó, hát ez a sü a hajó, az a pozitív életszemületetből fakad. Motorosztál? Igen, igen. Köszönöm szépen. Szerdától egészen péntekig motoron ültem, Budapestről szombathelyre indultam. El kell mondanom, hogy sok motoros barátommal, ahogy ilyen 15 fok felett marad a hőmérséklet, egyszerűen izzadni kezd a kezünk, és szétesszük a lábunkat, bár nem úgy, ahogy te gondolod, hanem egyszerűen motort akarunk magunk alá. Milyen felnyert Mennem kellett Ausztriába, Szombathelyre több helyre. Szerdán 23 volt Budapesten. Na mondom, kipróbálom az új motoromat. Fölpattanok a nyelgébe, elindulok. Van egy nagyon drága kabátom, te ismered egy ilyen német tudom, hát, tudom. Egy BMW. Vigyázz, vigyázz mit mondod. Jó, tehát egy ilyen egy német autógyárnak, vagy motorgyárnak a motoros kabátja. Nagyon ritkán hordom motoron, mert félek, hogy jelesek, és hát az többet kerül, egy motor. De úgy voltam mert hogy annyira szép idő van, hogy hát ez jól nézkező, hogy motoron ezzel fogok menni. Na most elmondom neked, hogy Biatolbánytól Tatabányáig égesső, Tatabányától Komáromig, hol zuhogó eső, hol éppen vizes út. Nem volt jó. De jó volt, mert győrbe már sütöttem, hát és győrig megszáradtam. Jó. Igen? jó. Majd csütöttem a motort lemosattam, és ahogy kell, utána az eset is az eső, úgyhogy e, végül is merti törvényel itt is érvényesült azt kell mondjam, hogy ami egy nagyon jó dolog hogy azt vettem észre, hogy évről évre javul a motorosok és az autósok közötti e, közlekedés a, a, az autósok kezden figyelni a motorosokra olykor olykor még el is engedik amikor úgy dugóban állnak és egyszer látják, hogy mm, jó van. el lehetne menni Persze van egy-két ilyen tető, aki direkt azért húzza a kormányt előtte, hogy ne tudja elmenni. De az mindig van. A motorosokra mostanában, mint ahogy eddig. Úgyhogy igen, végre itt a motoros szezon itt van happy, és hát reméljük, hogy előbb-utóbb talán demokrácia is lesz, vagy a nap is kis Európában most már nincsen tavasz, csak nyár meg és ez naponta tud változni. E, Muszáj még egy dologról beszélnünk, és ez az életmenete. E, az életmenete nyilván a, a második világháborús áldozatokról szól, a holokausztról szól, és ez nem a most élő emberek előtt tisztelgés, hanem azok előtt, akiket e, annak idején kivégeztek. Mert nyilván leszármazottak előtt, akik ezt esetleg elszenvedték bármilyen e, módon. Rengeteg ember gyűlt össze, hogy végig menjen az életmártén, de azért azt is el kell mondjam, hogy a külföldi sajtó azt is fölvette, miközben vonultunk sok százal, vagy sok ezben. az életmártébe, vagy egy fiatal ember annyit mondott, hogy zik hely, és fölvette a bal kezét. Tetű mindig van, mondtam neked, hogy tetű mindig van gondolom, hogy ez kegyelettségetésnek minősű. Az, de hát ezért tettük. Kézzel néztek végig a történteket, amit egyébként valamelyik sajtóorgánon fel is vett, lehet, voltak, de mindeset nagyon-nagyon-nagyon... De jó ez, mert az élet menetében menők legalább látják, hogy a fasizmus is van, és él. Hát sajnál fel vesző tudomásul. Hát já, ja, de van. Dólyuk, hogy... hogy vagy azt gondolom én, hogy nyilván, az ember az semmi válságban van, akkor mindig kellnek bűnbakok, és azok soha nem az, akik éppen hatalmon vannak, mert ők keresik a bűnbakokat, akik soha nem maguk. Mert azt gondolják, hogy akik a névsort olvassák, nem szerepelnek azon a névsodon. Na most én azt gondolom, hogy a holtakról jót vagy semmit, akik áldozatul estek, azoknak tisztelet jár, mert egy csomóan nem csinálták az életüket, hanem védték azt a hazát, ahol majd élünk. És ezek nyilván voltak zsidók, voltak cigányok, voltak svábok, de mindenki ezt a hazát védte. És ugyanolyan magyar volt, mint te vagy én. Hátja, hátja. Na mindegy. Na jó, szomorú dolgok ezek a végén, ahol magyarokról beszélgetjük, akkor el szomorú Legye, kicsit. Legyen mindenkinek szép. A... Igen, legyen szép napjuk, hát, még még süt a nap. Sütés, motorozás szerelme. Így van. Puszika. Sziasztok. Cs hát megint ez a... Na, no, trillás srác. Tudod, kiről van szó? Ne Bollincs, hanem mond a nevét. Nem is mond, nem meg se Bobby, Bobby, Bobby, Bobi. Bobi. Énekelj nekünk. <Szorítan>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 bebe <laughs> bebe dum dum bop ba ba ba Hát, euh, nézegettem híreket persze, euh, ami... Nekem azért érdekes, de eh, hadd mondjam el, hogy eh, a, a, leg, a legjobb eh, a hét dolgozója diát eh, most is Rogán Antalnak ítélem meg. Egyszerűen az ő szellemi képességei sokkal jobbak a többiekénél, és erről folyamatosan bizonyítványt ad. Például van a Gábor, eh, aki azt gondolta, hogy csapdát állít a Fidesznek, az azt otta, hogy bármilyen kvótaellenes módosítás támogat a parlamentben, ha a Fidesz nem ír ki róla a népszavazást. Ugye ez a helyzet, mert ha Fidesz nem fogadja el a javaslatot, akkor világosá válik, hogy csak politikai eszközként tekintenek a népszavazásra. De jött Rogán, és azért a nagy mesterek hajkú mozdulat sorával azt mondta, hogy a bevándorláspárti Brüsszel nem akarja, hogy Magyarországon népszavazás legyen, az uniós kötelező betelepítési kvótáról úgy tűnik tehát, hogy már a jobbik is Brüsszel megrendelését teljesíti, amikor saját korábbi nyilatkozataihoz képes pálfordulás végre, és a bevándorláspárti baloldalhoz hasonlóan a kvótáról szó, szóló népszavazás ellen fordul. Ezért mondom, ha figyeltétek, te, természetesen nem érthettétek, mert azért a formális logika ilyen szintű alkalmazása üres tartalommal nagyon nehéz intellektuálisan követni, de annyit talán megértettetek, hogy a jobbik az a Brüsszel csatlósá. Az a fantasztikus arogámban, hogy logikailag hibátlan. Az most más kérdés, és semmi értelme nincsen, de a formán logikában pont az gyakorlod, hogy a tartalomtól függetlenül is tud érvényesíteni ezeket a... A, a másik az, hogy Brüsszel nem akarja, hogy Magyarországon népszavazás legyen. Ezt a filozófiában nagyon fontos, hogy ha hazudsz, akkor az axiómában kell hazudni, gyorsan az elején és az állításban. Tehát nem gondolom, hogy lényeges, hogy általában ki hogyan hazudik, de legyünk figyelemmel a vezetőinkre, mert néha szép teljesítményeket is látunk, és azt mondom, a Rogán ezt máskor is mondta, ő az is szellemileg jó. Tehát nem mészáros lőrinc, vagy vagy habony, ugye ez egy egészen más minőség. Nekem és engem érdekel a világháború, hogy a szú 27-es orosz Vadászrepülőgép, hát így rárepült egy amerikai felderítő repülőgépre, és körbe táncolta, és semleges vizeken. Nem lényegesek, tudom, hogy a repcsék mit csinálnak fenn az égben, de már ez úgy tudom, már minden héten van legalább egy ilyen. Na megnézek magamról, közelről, kisköcsög, ö, villódzás. Láttam terveket Svédország lerohanására vonatkozóan, ahogy az oroszok lényegében 24 óra alatt az egész Észak-európai területet, hát maguk évvel tudhatják, a lengyelek berendeltek egy kicsit több sztrájkert az országba, talán mi is kapunk majd lövegeket, hogy egyrészt masszívan erősödik a hidegháború szele, azt azért látom, ennek én örülök, mert szeretem a fegyvereket, és drukkolok a fegyvergyártóknak, úgy tűnik a piacuk ebben az évben megfelelő lesz, de az, hogy így egy Su-27-es rárepül egy, egy semleges területen egy amerikai gépre, és jobbról balról alulról megnézi, az mintha egy mozit látnánk, azt mondjam, azt a vasárnap pihenő békés lelkeknek, hogy kicsit rossz hír. Rossz hír, vadászgép, ellenséges gépek egymásra repülgetnek rá. A, azt hittük, hogy túl vagyunk a hidegháborún, szerintem egy új típusú, érdekesebb, apokaliptikusabb eh, hidegháború alján csücsönünk, amiben vannak forró pontok, de hát azok a, a, a, azok a tényleg Szíria, meg most eh, azt tudom mondani, hogy az adás végén, amit mi korábban is hittem, meg hiszek, hogy ha olvastok könyvet, még mindig jobban jártok, egyrésztől nem jön ellenőr utazás közben, Másrésztről a fantáziát növeli, arra meg szükség van, hogyha növekszik a szegénység. Boldognak úgy lehet lenni, hogy a fantáziánkkal kiegészítjük a hiányokat. Azt, a szeretkeztek, az egyszerűen merem állítani, hogy az jobb, mint hogyha verekedtek. A két testest -test érintésnek egészen más jelentései vannak. És azért is imádkozzatok, mert van a gonosz, meg a butaság, meg a középszer, Énközoknak a pusztításával szemben néha nem lehet mással védekezni, mint az imádság. Ha itt lenne a Levente a pultnál, akkor most azonnal zene lenne, mondom Andrásnak, aki itt ül mellettem, de hát mi már öreg motorosok vagyunk, és simán megszoktuk, hogy a fiatalok leszophatnak minket, ugye? Tehát ha a Levente itt lenne, akkor már zenét játszanék be, de nincs itt a Levente. Hát én beszélek, beszélek, de nem halljam, meg hiába van kihangosítva a stúdióban. Fantasztikus barátaim, értsétek meg, szeretlek titeket, de most azért nincs zene, mert Levente kiment és elfelejtette, hogy vége a műsornak. De én meg tudom csinálni, 24 órán keresztül tudok beszélni egyébként, ezt mondom Andrásnak, hogy ezt kipróbáltam, a Tilosba kétszer megcsináltam, 24 órás élőadást csináltam, és tehát nem lehet leverni a verbalitás. Na megjött, megjött. A, az, a szép lírikus mondat befejezésem az már elveszett, amire rácsúszhatott volna a zene. De csak az bizonyítottam magamról, hogy hiába vagyok 57, sokkal profibb, mint ez a zöld fölű velem szemben. So killing, I feel free. I've got you a willing pick them beat up. Kick your feet up, That's with me. You let it lift you up. Music is just starting, night is falling now I'm falling